Ahoj Juraj. Ahoj. Na začátek tě poprosím, abys řekl celé své jméno. A kde se nacházíš a pokud chceš, tak i tvůj věk. Tak, jmenuji se Juraj Rektor. E, jsem v čarově. Teď jsem u sebe v práci, protože doma e, mám třivnou čata teď, e, takže, takže... Je tam život, takže jsem šel do práce, kde je větší klid tak na, to, na to rozhovor. Mm -hmm. A jim je mi 65. OK. Tak první otázka je, kdo jsi jako člověk? Čili jaké jsou tvé kvality, jaké jsou tvé hodnoty, pro co se dokážeš nadchnout. Kdo jsi? Mm -hmm. <laughs> na začátek hned taková otázka na tělo. No, já jsem já. Jo, v první řadě mám takový jako já jsem sám sebou a, a, a jsem jiný než druzí a, a, a ta moje jinost mě jako vyhovuje, cením si a zároveň oceňuji, Jinost druhých lidí. Rád se s nimi setkávám, rád jsem, rád jsem v kontaktu. A... Taky, taky. Já nejsem jenom jeden. <laughs> Mám takový dojem, nebo tak to vnímám, že, že je ve mně integrováno více já a e, že se v různých konstelacích, v různých situacích e, objevuju, objevuju trošku jinak. A, e, příkladem je například to, to, že s tebou teď mluvím česky. Mm -hmm. e, přestože spolu mluvíváme slovensky, tak se, jsem věděl, že ty mluvíš česky, tak jsem ti požádal, abychom, abychom mluvili česky, protože já se cítím jinak v každém jazyce, který mluvím. Mm -hmm. Slovenšina je jazyk mého dětství a čeština je jazyk mého dospívání a dospělosti a, a taky mé profesionality. Mm -hmm. Takže, takže s nástěmi vyjadřuje, vyjadřuje, vyjadřuje v češtině. Proto jsem, proto jsem volil tenhle ten jazyk. Uh -huh. A já se Vál... tě zeptám, promiň, jenom abych nezapomněl, jaké jsou tvé další jazyky? No tak těm prvním spolu se slovenštinou byla maďarština. Uh -huh. Já jsem vyrůstal bilingválně. Protože mý, m, m, moje máma a moje babička mluvili spolu maďarsky, ale můj otec mluvil jenom slovensky. Takže, takže když byl otec u tak se mluvilo slovensky. Takže to bylo, to bylo první. Pak jsem se začal učit němčinu. E, no, když jsme se přestěhovali, ale v němčinu jsem se ještě začal učit na Slovensku. A když jsme se přestěhovali do Čech, tak. tak e, jsem začal chodit do české školy od třetí do 8 let. A pak jsem se učil Němčinu, tu jsem se nejvíc naučil u německé televize, u bídenské. A takže v Brně se dalo sledovat víden A potom, potom angličtina, francouzština na gymnáziu, ale to, to nemluvím. A Teď na starý kolena jsem se začal učit panělst. Mě jazyky baví, tak. Paráda, to je celkem jako značný rozsah. Just... Jo, jako mě to baví, jako to je, to je, dali by se říct jedno z mých hodů. A jinak, když se ptáš teda, jako kdo ještě jsem, tak jsem samozřejmě partner, manžel, otec, děda, třech noučov, kolega práci, taky manažer, workaholic <laughs> a člověk, který má rád, rád kontakt, rád vztařit. Rád rád Čili v tom, v tom všem jsou i tvé hodnoty vlastně, když to takhle říkáš. Je něco, co, je pro tebe taky, co má pro tebe nějakou hodnotu. Ano. Mm -hmm. ja. OK. Tak další otázka je, kdo měl na tebe jako člověka ve tvém životě největší vliv a jakým způsobem? Nebo nemusí to být jenom jeden člověk, ale můžeš klidně jako říct ty víc lidí. Jeden by se těžko vybírá. <laughs> no, určitě moje primárně rodina. Dominantní figurou v ní byla máma, která byla podporující na jedné straně, ale taky dost přísná a byla taková jako emocionální. Pak můj otec, který byl laskavý, respektující, podporující a velmi stabilní, a můj bratr, starší o sedm let, který byl vlastně takovým mým průvodcem dětstvím a dospíváním. A vlastně kvůli němu jsem se narodil, protože on, když měl pět let, tak napsal čátový dopis, že chce bratra. Uhum. A Čábo slyšel. <laughs> ho s... to minimálně si to přečetl. Myslel <laughs> si uvědomit, že mě to bude <laughs> No a pak samozřejmě spoustu učitelů a kolegů. Starších i, i vrstevníků, eh, tak v první řadě asi moje analytická matka. Já jsem chodil eh, do psychoanalýzy, takže, takže doktorka Vacková, moje analytická matka, na mě měla velký vliv. Eh, trénéři z Dynamického výcviku a eh, trénéři gestalterapie, Tali Barjozev, Jay Levin. Bob Alita Resnikovi a Todd Berly. A z těch, z těch vrstevníků asi, z těch kolegů bych jmenoval Helenu Fischerovou a to na Poláka. Nejbližší. To je asi tak. Mohl bych jmenovat spoustu lidí. Já vám znamenám, že mě ovlivnilo spoustu lidí. Uh, uh, jednak, uh, jednak kolegové, a, ale taky, taky vlastně všichni, se kterými jsem pracoval ve výcvících. Vlastně každý dialog mě nějakým způsobem oslovil a ovlivnil. No, takže takže ale když se ptáš, kdo nej, tak ti uh, lidé, které se jmenoval. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. A jaká situace tě v životě nejvíc formovala? Jakým způsobem? Situace? Nebo různé situace? No, to je těžká otázka. No, trošku mě je ta otázka. Protože, protože těch situací pár bylo a já nevím na kolik jít z na trh tady, ale tak kdyby, kdybych začal jako jednoduše, tak bych řekl 68. rok. No, ale, ale nebyla by to úplně pravda, protože něco bylo předtím. Eh, tak já to zkusím. Eh. To, co mě ovlivnilo, aniž jsem si to uvědomoval, aniž jsem to věděl, aniž jsem to přímo zažil, bylo šovat. Mě neovlivnil přímo, ale ovlivnil vlastně moje rodiče a skrze ně ovlivnil mě. A já jsem tak nějak tušil, že... že to má na mě nějak vliv, když se odvzážť, když se mluví o, o tom, co se dělo za války. Ale teprve relativně nedávno jsem si uvědomil, že vlastně e, i různými rysy, které mám, že, že vlastně spadám do takzvané druhé generace přeživších. Takže to na mě mělo určitě vliv. A jedna z věcí je úzkostnost, jo, určitá, která, kterou nám mě přenášela moje máma a vzdor v určité úzkostnosti. Já jsem její úzkosti nesnášel a přitom jsem samozřejmě z nich hledatství pochytil. Ale taky... Jako taková velká citlivost na nespravedlnost, na, na extremismus, fanatismus, násilí. To mm -hmm. jsou věci, který, na které reagují nejvíc hněvem, ale taky, taky, taky, taky, taky jinak. Mám no pak ten 68. rok, který na to nasedl vlastně. Byl už nebylo 13. A, a já jsem vnímal to nadšení, které vlastně... Aniž jsem předtím před vlastně o politice nic nevěděl. Já jsem byl naivní. Já, a teď jsem vnímal to, to nadšení se změny, které je, a pak to skamání, Bylo to náhle skamání, bezmoc... Uh, takže to mě, to mě tak nějak uh, ve mě ty pocity taky probudilo. No, já jsem od té doby zali ty atikomunista. Mm -hmm. <laughs> ja. a, a pak 8, 89. to byl opak. Svoboda, naděje. Mm -hmm. ja, a to trvalo. No, Já se chci vrátit ještě jednou otázkou, jestli můžu k tomu, jak jsi říkal, že jsi byl naivní do toho roku 68. Jenom mě zajímá, jestli můžeš to nějak rozvést, že v čem jsi se vnímal jako naivní člověk, nebo v čem byla ta naivita? Tak věřil jsem tomu, co mě ve škole říkali. V naši byli velmi opatrní, <laughs> naši, naši e, věděli, že jsem ukecanej, uh -huh. že mohli dát se vykecat, takže přede mnou neříkali spoustu věcí a to byl jede, jeden z motivů, proč jsem se naučil ty jazyky uh -huh. bylo, že, že oni, když nechtěli, abych rozuměl tak se bavili německy spolu. Yeah. A, a já jsem hrozně chtěl vědět, co si říkal no? <laughs> Takže, takže, takže jsem, to byl motiv k tomu, k tomu se, se naučit německy a, a rozumět ním a oni pak říkají, co teď budeme dělat, budeme muset mluvit francouzsky. Tak to posouvali a ty se vlastně učil furt další a další jazyky. Jo, a, a, takže, takže, je, takže já jsem... No já nevím, jestli to bylo do toho, do těch už 13 let, ale řekl bych, že jo, tak já jsem, já jsem prostě, uh, oni ty svoje protirežimní věci nezdíleli. Mm -hmm. Nebo ne natolik, aby to ke mně dolehlo. Yes. Ale v tom 8. 60. to dolehlo. Mm -hmm. To byla celková atmosféra ve společnosti, když se se, jsme se zkávali se známými, tak to prostě bylo velké nadšení, něco se děje, mění se to. A mě zajímá ještě taková věc, jestli jsi uh, vyrůstal v takových těch intelektuálních poměrech. To myslí, že... A Já nevím, jestli třeba se u vás hodně četlo, jestli jako k vám chodili lidé, kteří nějak diskutovali na různá témata s rodičema? A nebylo to filozoficky. Nebylo to jako, jako jak, jak se popisují ty kruhy, uh, filozoficky a tak. Ale samozřejmě to bylo u nás uh, se vždycky v vysoce hodnotilo vzdělání. Uh -huh. Četlo se od malička. Uh, já jsem uměl v pěti letech číst, jo, ale zas to byl blík bratra, který, který taky hodně mě k tomu vedo, který si se mnou hrál a, a um, učil mě, bratek byl milovník historie, takže já jsem uměl v uh, šesti letech odříkat, ale to bylo fakt odpapouškování velkou francouzskou revoluci jo, a, mm -hmm. a a, a um, On se bavil tím, že mě to učil, tady tyhle ty věci, ale ale chodili k nám můj otec byl lékař, můj otec byl psychiatr, takže my jsme několik generací psychiatrů, že můj syn je tatu, takže jsme tři generace už. A, a takže k nám chodili lékaři, a, a hodně, hodně přátelé byli z těchto kruhů a Hmm. Takže hodně se diskutovalo. Nemyslím si, že to byli, i když otec, můj otec byl velice široce vzdělaný, je milovník vážné hudby, oper. Já takže to, to jsem pochutil od něho a, a, a hodně četl. A, a, když jsem byl starší, tak, tak mě hodně zasvěcoval i do a měl jsi třeba v období, já nevím, té normalizace po tom roce 68, kdy vlastně to nadšení úplně upadlo, jak jsi o tom mluvil, měl jsi třeba kontakt s disentem, nebo byl jsi v kontaktu s těma, no. s těma lidma? To ale, bylo, to ale bylo později. To bylo až... Tomu, jak jsem se k tomu disentu dostal? V osmdesátých letech přes, přes jednu kolegyni v tom psychodynamickém výcviku, tak ta mě navázala na někoho v Brně, který vlastně měl tu samizdatovou literaturu a učoval mě samizdaty a, a, a jako tak jsem byl zásobovaný Čili to bylo od počátku osmdesátých let. Čili už vlastně, když jsem, když jsem, uh, už byl, už jsem byl lékař. Jsem, uh, ve studentských dobách ne. To, tam ta alternativa byla spíš yoga. Jsem chodil do yogi. Tam jsme měli takového učitele, který byl u uh, filozofiktu zaměřený. Nebyla to jenom, jenom tělesná yoga, hatha yoga, ale... ale, ale um, um, Jo, já jsem se, Já jsem se ptal hlavně proto, že já si pamatuju, že jsem, jsem jednou ještě ve výcviku, když jsem byl, tak jsem viděl jedno, jedno video, kde si mluvil o tom, že, že psychoanalýza v době, kdy jsi studoval, tak byla součástí takového toho undergroundu. A, takže a, a znám vlastně tu historii i tvého kontaktu s Josefem Haštom, který vlastně také jako vydával ty samé zdaty na Slovensku zase. A, takže proto mě to zajímalo, jestli, jestli i ty si byl nějakou součástí toho uskupení, nějakého toho disentu. No, e, ne, jako přímo uskupení ne, ale to, co vydával Ježo to byly, byla hlavně literatura odborná, e, e, e, e, která, která se opisovala, a, a protože nebylo, nebyla jiná možnost nebyl kopírky a, a překládala se a že v, v tom byl aktivní. A co se týkalo psychoanalýzy, to byla, to byla zvláštní věc. A ta byla zvláštní v tom, že, že ta psychoanalýza tady nikdy nepřestala existovat, ale byla omezená jenom na Prahu mm -hmm. a vlastně ji nějakým způsobem oni museli museli oni vědět ale nějakým způsobem to tolerovali, jo, že, že, nějak, že existovala. Byla velmi omezená, já jsem taky jezdil roky na tu psychoanalýzu v a já jsem ji začal v 88. Ja, čili a, a relativně blízko té změně, ja, čili já jsem začal chodit do, do analýzy v 88. A to už možná bylo takový, už ten režim se zřejmě také jo. tak trochu rozpadá. Tak pojďme se teď posunout do toho, co je vlastně něčím, co, čím si ty hrozně známý člověk, a to je gestalt. <laughs> známé, <ty> <laughs> tak moje otázka je, jak si se vlastně Juraj ty dostal ke gestalt terapii? nebo k vůbec? No, já jsem se poprvé setkal s geštaltem někdy v osmdesátých letech. To byla ukázka, eh, geštaltu jenom ukázka, eh, eh, eh, eh, to dělal Karel Balcar, který se naučil eh, něco z nějakých workshopů, když byl ve Spojených státech. Mm -hmm. A to na mě zapůsobilo, že teda je to taková jako velmi silná terapie, a, a, ale, ale byl to jenom, jenom takový jedno, jedno, jednorázový zážitek. No a pak se stalo, že v 1991. zorganizoval Tonopolák workshop v Bošáci na západním Slovensku, tam pozval Ritu a Boba Resnikovi a Toda Berlivo, se kterými on se seznámil rok předtím na tom samé rezidenčním na tom letním workshopu v Itálii. A ono je pozval a oni udělali workshop a to, ten byl, to bylo prostě něco úžasného pro nás. A, a oni nás pozvali, to bylo někdy na brzo na jaře toho 1991 roku a, a oni na, nás čtyři, kteří jsme mluvili anglicky, pozvali do e, pozvali na, na ten samorezident do, do Francie. Mm -hmm. A to bylo v 1991, kdy jsem tam Měl poprvé a teď je to teda zrovna letos 30 let a vlastně od té doby jsem tam jezdil a to až covid, protože ja, čili, čili, a, kdyby to bylo loni, tak by to bylo moje, moje 30. 30 samé rezidence. Takže ten odpadl loni a letos, doufám, že příště rok bude. Takže, takže to bylo moje první setkání, čili uh, ty výcviky v Gatle, kde jsem vlastně vyrostl od začátečníka až po trenéra. A, a také v tom 1991 začal náš kontinuální výcvik v gestalterapii. Zase to byly lidé, které pozval Tonopola, které on pozval. byl nějakou dobu v emigraci a on je, on je poznal uh, v, uh, nevím, jestli se s nimi setkal přímo v Londýně, ale myslím si, že ano. A bylo to, byli to lidé, kteří patřili do k institutu Metanoia v Londýně a uh, byli součástí britského gestalt institutu uh, GPTI. Mm -hmm. A uh, byl to Tady Levin Bar Josef a, a Jay Levin a tenkrát Kristin Sherman, později eh, Carlo Kelly, kteří nám začali jezdit a jezdili od toho 91. pravidelně až do roku 98. A vlastně to byl náš, náš zdejší kontinuální výcvik, kterému my dneska říkáme G0. Mm -hmm. <laughs> a a kde, kde, kde my jsme byli vlastně vycvičeni, tady to byly ty dvě větve, které jsou vlastně našich základy. A jaké to pro tebe bylo, když si vlastně začal ty výcviky, jak, jak v Gatle, tak stali a Tak Pro mě to bylo jako zjevení. No, já jsem já jsem měl, já jsem si na tom děchal tu to, co celé... Co mě vadilo na tom, na tom dynamickém, který taky mě určitě hodně dalo, ale to, to byla ta interpretace, že, že ty lidi byli pořád interpretováni, já jsem byl interpretován někým a tady najednou eh, jsem byl podporován k tomu, abych si uvědomoval já. Jo? A ne, ne skrze interpretace, ale, ale skrze kontakt, skrze, skrze dialog s tím druhým. A a to bylo, to bylo... A já jsem v té době byl ještě... Když jsem já dělal ten výcvik GPTI, nebo těch prvních osm let, já jsem byl psychoanalýz. Mm -hmm. Ale já jsem měl úžasnou analytičku, která mě v tomhle podporovala. Ona říkala, já vím, že vy nemáte zidzvajš na to sedět v tom křesle, což se taky potvrdilo, protože já jsem pár, pár lidí měl na gauči. Jo, ale mě to... Mě to prostě unavovalo, mě to nebavilo sedět, a koukat tam a, a, a pacient je tady na gauči vedle mě. A, a, takže, takže ten živý kontakt je štátu a i za podpory konec konců která vlastně se mnou, celým tým, já jsem celou dobu individuál mm. vlastně eh, podobu svého výcviku Takže ten, ten gestalt pro mě byl prostě živá terapie, živý kontakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo. A jak tě ovlivnil gestalt jako člověka? Já myslím, že ty jsi to asi trošku už nakousl, ale přece se na to zeptám, že jak tě vlastně gestalt ovlivnil? Nebo v čem? No, pomohlo mě najít nějakou rovnováhu sebepodporu. Umožnil mě vhled, uvědomění. A ovlivnil mě tím právě tou, tou živostí. Že jsem se mohl, mohl více otevřít, otevřit do kontaktu do prožívání. Mm -hmm. Vzpomínám, jak jsem na počátku, když jsem začínal, jak jsem byl defenzivní. Jak, jak, jak vlastně a to vlastně s křeským dynami výcvik prošlo a já jsem v tom, cítil, jak ty obrany se uvolňují. Jako, jako ty obruče u Rostávají mm. <laughs> pomalu. A dalo by se říct, že, že patříš mezi ti lidi, co žijí gestalt? Jako životní styl, nebo... Jak, jak to nímáš? No. Uh, ano i ne. Uh -huh. no, tak, uh, když jsem řekl o sobě, že jsem holik, tak to moc nezní, že <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ale, ale prostě znám se, vím to o sobě a, a umím, umím i odpočívat a a být sám se sebou a jsem sám se sebou rád taky, tak jako jsem rád s druhými lidmi. tak uh, uh, ano, myslím si, že, myslím si, že mým způsobem ano. Uh -huh, uh -huh. Jo? Uh, a zároveň jsem Ale <laughs> <A> lepším se. To <laughs> se, dobře. Uh, moje další otázka je, co tě nejvíc uh, přitahuje na gestalt terapii, co se týče teorie, praxe? Čím tě uslovuje? Nejvíc mě přitahuje dialog, to je jednoznačně. To je to, na to se odpovídá snadno, protože prostě dialog, setkání, jo, kontakt s druhým, živý kontakt. Jo, to je obohacující. Jo, to, je, to je to, co, co mě ten geštal dává. Jo, a e, vůbec to, jak je ten gestát živý a jak oživuje ty druhy. Mm -hmm. jo, že že e, vlastně přináší svobodu. Více svobody. Třeba neabsolutní, ale ale, ale, ale více svobody. A, a tak se mně líbí, jak, jak funguje paradox to teorie změny. No, že, že, to, že to není jenom nějaká věta, ale že to má hluboký smysl. Jo, já myslím, že to, že to, že to je. Uh, ten, to je to, co mě asi dává mě to smysl. Prostě. Dává mě, mě to smysl pro mě i, i, i pro, pro, pro tu mou profesionalitu. Pro to, jak můžu pracovat. Jo. Yeah. Taky možná ještě, ještě to, že ten gestalt je vlastně otevřený, že on má, on má na jedné straně hranice, ale taky není uzavřený vůči okolnímu světu a není uzavřený vůči, vůči i jiným směrům. Pokud některé směry něco přinesou, co můžeme do gestaltu integrovat, tak se tomu nebrání. Mm -hmm. no, no, no. Okay. A teď se tě zeptám jako workoholika. <laughs> co se ti povedlo dokázat pomocí terapie? A je to, je to důležitá otázka, protože uh, z mého pohledu je to hodně. Uh, jak tě vnímám já, ale jsem zvědav, co, co řekneš. To, je, to, to se nabízí samozřejmě. To, to, to je... To, co se podařilo, je Institut Dialog. To je to, jak jsme s Helenou a Stonem založili Institut Dialog a, a je, máme, máme eh, přes 400 eh, absolventů a frekventantů. Jež, eh, který, kteří všichni vlastně z toho výcviku profitují. 12 vlastně dvanáct běhů. No, takže to si myslím, že to je to, je, to je to, co asi bych to ničím jiným netrounchnul. Takže tohle. Já to si myslím, že je, že je ten největší úspěch nebo nebo výsledek toho. No, to, to je to, na co, na co jsem já, ale vlastně vždycky jsme to říkali všichni tři, že jsme na to píšli. No. Na ten institut, na ty výcvěky a na ty lidi v něm. A jaké to bylo vlastně pro tebe zakládat ten institut? Uh, tak ona to byla výzva. Uh -huh. byla, to, byla to výzva, ale my jsme byli tak nadšení. Jo? Tím, uh, my jsme vlastně končili v 98. náš výcvik. Uh, ten GPTI jsme měli zkoušky. A my jsme věděli, že to chceme založit. A zakládali jsme zároveň, co zakládal slovenský dialog a, a, a Český institut dialog. Mm -hmm. A my jsme se na tom zhodli a, a založili jsme ho v 98. a v 99. byl v Dubnu první výcvik. je jednička. To... to No, určitě, určitě v tom bylo i plno nejistoty. Jo? E, bylo to... Bylo to e, hlena a Tono už předtím vedli jed, jeden běh suráckého výcviku, ale, ale pro všechny tři to byla výzva. Jo? Bylo to... Bylo to, e, bylo to nový. Měli jsme, měli jsme velkou výhodu. Měli jsme e, model. Měli jsme model toho, jak jsme my byli vycvičeni, ten jsme s velké převzali, uh, dotvořili, uh, něco jsme čerpali z toho výcviku taky, mm -hmm. jo, takže, takže, uh, takže, ale, ale, bylo to náročné, bylo to krásné, Já akorát na to vzpomínám. Mm -hmm. Já v ti v G1. To byli naši pokusní <laughs> pokusní králíci. <laughs> a myslím si, že zatím tím prošlo dobře. <laughs> a vnímáš nějaký rozdíl vlastně tebe jako člověka geštalt terapeuta v rámci působení v dialogu a v Gatle? Protože ty si taky trenér Gatly. Tak mě zajímá, jestli v tom vidíš nějaký rozdíl, nebo jestli pro tebe je tam nějaký rozdíl. Hmm, tak už, už, ten, už, už jenom v tom jazyce je jo. rozdíl. Jo, to, to jsem říkal na začátku, jo, že, že tam, tam jsem v angličtině celou dobu. A já jsem v tom takový konformní, že já potom už i myslím anglicky. Ja, když, když tam jsem v tom. I když se pořád s tím jazykem ještě, ještě někdy peru, ozvlášť když tam jsou lidi, kteří mluví různými akcenty. Ja, když mám ve skupině australany, e, kanadany ja, a, a ja. No, nejlíp se rozumím lidem, kteří nejsou rodili mluvčí. <laughs> Takže je to, je to určitě rozdíl, ale je to, je tam je, je to zase úplně jiná atmosféra. Tady jedeme kontinuálně roky s lidmi, s kterými se už známe, máme už nějaké vybudované vztahy. Jo, a tam je to všechno takový čerstvější, jako víc. Je to takový zase pestřejší. A, a, ale vlastně já jsem tam, já vedu tu skupinu tři dny. Jo, a pak jdu do jiné skupiny, kterou vedu taky tři dny. Jo, takže vlastně já dělám devět dnů. Někdy mám třikrát tři dny, anebo někdy mám jenom dvakrát tři dny a, a jednou Mám volno, jeden, běh, jeden z těch běhů, ale, ale je, je, to, je to prostě úplně jiná atmosféra, jiný tempo. Ja? E, ty dny jsou tam ještě plnější, než v tom, tom našem cíku, ja? a, a, a, a je to takový to rychlejší. Mm -hmm. ja, ale, ale to, co děláme tady, jde zase víc do hloubky. Jasně. to je workshop ale je a Oboj oboj je skvěl. No, a to mě vlastně navádí k další otázce, která je, jestli se cítíš být součástí gestalt komunity. Tak, to jasný. <laughs> tak, je Tak, já. Mám, jen, jenom ta naše komunita čítá tady ta československá, jo, protože tak, tak, tak čítá kolem 5000 lidí víc, že ještě, ještě jsou v Čechách další instituty, takže když je konference, tak se tam setkáváme i, i s lidmi odinut. A, a prostě ta, to, to je vidět na těch konferencích, jo, jak to žije. Jo, teď Teď vlastně měla v Dubnu být, myslím, a nic jsem neslyšel, tak nevím, jestli bude online nebo nebude vůbec. A, takže, takže určitě se cítím být členem té komunity. Mám tady spoustu vztahů vybudovaných já, s lidmi, tak jak jsem prošel těmi různými výcvikovými skupinami, tak, tak uh, myslím, že jsme tam navázali s některými i, i hlubší vztahy. A, a samozřejmě se cítím být členem té, té komunity Katlácké, kde to je taky, kdy se dá říct, několik set lidí. Za ty roky tak téměř 30 let. A, a po každé se to zúčastní kolem stovky lidí a část z nich jsou stejní, část se odměňuje. Tak, um, tam, je to, tam je to taky úžasnou pestrosti, tu mezinárodností. Mm -hmm. Tam se účastní většinou kolem 25 národností. No? Dobře. A teď mám takovou otázku. A... Jo. Jaké jsou tvé nejlepší vzpomínky v rámci gestaltterapie? Můžeš to vzít z jakéhokoliv konce? A prostě ta otázka, jaké jsou nejlepší vzpomínky? Když pominu ty ty výcviky, o kterých už jsem hovořil, mm -hmm. jo, který každý sám o sobě je na co vzpomínat, tak to, byla, byly to byly to jednak jednak situace kdy prostě ty aha momenty, ty aha zážitky, kdy jsem si něco důležitého uvědomil, ty vhledy, ty to, to, to uvědomění. Mm -hmm. A pak uh, intenzivní setkání. Intenzivní setkání uh, buď jako já, jako klient, uh, lidmi, kteří mi dělali terapeuta nebo trenéry. A, a taky intenzivní setkání, když já jsem dělal s někým dialog. Já, a, a asi ty nejintenzivnější jsem měl s a, a s Bobem. Vlastně tam. Já to mám takový zpamatuji hm, jako Bobem, když si to je hrozně dávno, jo, ale takový ten ta blízkost, která tam, která tam byla a ta přátelskost jo, v tom, v tom a moudrost, kterou tam přinesla. Já jsem si stěžoval, jsem si stěžoval, že Těžko na, nacházím s malou blízký vztah, jo? A jako takový a jako přátelský. A on říkal, no říkal, že máme člověk s matkou kamarádský vztah. Je, je hodně moudrý. A osvobozující. Jo. A máš něco, Juraj, jako největší výzvu v rámci gestaltu? No, uh, tak to už jsem říkal. Ty, ty výcviky to, mm. uh, když uh, uh, jsme začali mít ty výcviky a, uh, a, a pak, když jsem se stal tému katle, to už je taky 15 let teď, takže v roce 2006 poprvé první v a, a tak ten začátek byl určitě výzvou. Jo? A, a pořád vlastně to všechno výzvou je. Jo? Nějakým způsobem, když říkáš jako největší, tak, tak asi ty začátky vždycky. A, a Uh, no, já to neraz říkám, jo, protože už mě to leze na nervy, ale vlastně jedna z největších výzev, která, která je teď ten kolib. Mm -hmm. Jo, Protože my jsme vlastně, tak já jsem zažil 68. 60, to, byla, to byla velká, velká změna, ale, ale my jsme generace, které jsme nezažili válku, nezažili jsme nic, tak a teď najednou jsme Rok v paralize mm -hmm. a na všechny to má nějaký vliv a ještě vliv bude bude. Takže to, je, to, to bude výzva, ale když to vezmu teď jenom na nás, tak to, má, to je velká výzva pro naše výcviky. Nám se zastavili rok výcviky. Mm -hmm. no my se setkáváme distančně, abychom nestratili kontakt, no. ale vlastně, vlastně rok neběží výcviky a to je. To je pro vzdělávací chod, pro, pro výcvik, to je, to, je, to je obrovská výzva. Mm -hmm. Jak to udržet, aby, aby to běželo dál. No, takže, takže si myslím, že mě to jak chce protivný o tom mluvit, protože už toho máme všichni pevný zuby, tak, tak to, to výzva je. Mm -hmm. Jo. Blížíme se pomalu ke konci a mám na tebe teď takovou vizionářskou otázku. Co si myslíš o gestaltu do budoucna? Kam bude směřovat? No. Nebo co se bude dít s gestaltem v budoucnosti? Co se bude říct s tímhle budoucnostem? No, no, tak určitě se psychoterapie spí k nějaké větší integraci. A já doufám, že to bude tak, že, že to bude, nebude cesta, jako že Gestalt se integruje do něčeho, mm -hmm. ale že Gestalt integruje do sebe to, co je užitečné a, a, a v rámci těch, těch hranic, které, které jsou dané teorií pole a fenomenologií a, a dialogem. Uh, já, takže, takže, uh, takže takže tohle. No a, a já doufám, že, že si ten deštád zachová, že, že zůstane při zemi, že si zachová, že si zachová nějaký zdravý rozum a že ne, nepodlehne. Že se nechá zapravit takovým tím, tím, co je módní A, a že, že prostě nepodlehne nějakým fanatickým proudům, které bohužel se teď, teď občas objevují, ale že, že, že zůstane při zdravém rozumu. Mm -hmm. To je to, co bych si přál. Teda. Nevím, jestli to tak bude, ale věřím, že jo. jo. A úplně na závěr. Poslední otázka. Jestli je něco, co bys chtěl ty říct úplně, že za sebe. Na závěr. Jako nějaký nějaké poselství? Jo? Cokoliv. Jo. Ne, nic, nic takového nemám. Já si... Bylo fajn s tebou mluvit. Byl to vlastně příjemný rozhovor. A, a, vlastně jsme se setkali po letech a já bych rád se ptal tebe na, na, na, na různé věci, ale to není, to není asi moje role. Takže já, a myslím si, že, to, že ten projekt je dobrá věc, že to je že to je zajímavý projekt a že jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit. A mrzí mě, že si nestihlu udělat ten rozhovor s Je hm. Mě to taky hrozně mrzí, i když jsme se oba snažili a, tou dobou, ale, ale bohužel se to nepovedlo. Což i to no mi psal, že to hodně chtěl a nějak mu na tom záleželo, alespoň jsem to tak vytušil z těch jeho zpráv, ale bohužel se to nepovedlo. Ale děkuji ti, Juraj, že jsi znašel čas na mě. Já se cítím hodně dojatej. Teď já uvědomuji si taky spoustu věcí. Uvědomuji si, že před několika lety by tenhle rozhovor já s tebou asi, asi nemohl proběhnout. Že úplně v průběhu toho času, jak si mluvil a jak jsem se na tebe díval, tak jsem se, jsem se vrátil několik let zpátky k sobě a říkal jsem si, že, že jsem vlastně hrozně rád za to, že, že můžu mluvit v tomhle projektu s tebou uh, za sebe teď uh, v tom období nebo v tom věku a v, já nevím, jako v, tom, v tom svým nějakým fungování životním, v jakým jsem a že jsem za to moc rád. Až vypneš to nahrávání, tak můžeš něco říct o svém životě. Jasně, jasně, to, to udělám rád, ale jak si říkal, ty jsi prostě na prvním místě teď tady, protože je to o tobě, ale chtěl jsem ti to říct takhle, jako veřejně a taky ti říct, jak tě mám rád a jak si tě vážím na mnoha, mnoha jako věcech. Takže ještě jednou díky moc, Juraji. a budu rád, když se uvidíme Ahoj. ahoj.